Привіт, друзі! Ви на каналі Торахтушка. Продовжуємо з вами читати книгу Оксани Сайко «Кав'ярня на Розі». Сьогодні буде остання, заключена, третя частина. Посилання на дві попередні ви можете побачити в описі під відео. «Кав'ярня на Розі» – чудове місце для зустрічей з найнесподіванішими людьми. Розповідь про дівчину Літку, якій пощастило познайомитися з одним диваком-колекціонером, Продовжується і набуває дуже цікавих поворотів долі. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку та напишете будь-який коментар під цим відео. Також не забудьте підписатись на мене. Дякую, що продовжуєте слухати. Починаємо читати. Він простягнув мені світлину. З тієї чорно-білої, трошки пожовкою фотокартки на мене дивилася молода дівчина. Трохи старша за мене, з густим, довгим, світлим волоссям, зачесеним на проділ, великими очима і ледь помітною усмішкою. Мабуть, цьому фото було вже понад 20, а то й 30 років. Гарна, проказала я, повертаючи фотографію поетові. Так, підтвердив той, вона вродлива. Щось у ній є таке, якась незбагненна принадність. Можливо, вона струминить із її очей, сумних і мудрих, а можливо, з ніжних уст. Ця дівчина здається самотньою і не надто щасливою. Може навпаки, вона цілком задоволена життям, припустила я. Молода і гарна, в таку, напевно багато хто закохувався. Здається, вона навіть була розпещена увагою і любов'ю. Тоді б у неї мали бути зовсім інші очі, а в її очах Несповнені сподівання і якісь неможливі мрії, провадив поет. Але хіба неможливі мрії – це нещастя? Скептично запитала я. Певною мірою. Іноді якась незначна на перший погляд обставина може обернутися справжньою трагедією. Насправді все в нашому житті залежить здебільшого від дрібниць. Цікаво, де тепер ця дівчина? Гадаєте вона з нашого міста? Можливо, вона і далі мешкає тут. Я теж часто намагаюся уявити, хто вона, звідки, як склалася її доля, зітхнув поет. Адже видно, що фотокартка давня. От дивлюсь на неї і починаю писати. У мене з'являються нові ідеї. Я навіть думаю, що, можливо, ця випадково знайдена фотографія є моїм талісманом чи радше своєрідною музою. Мабуть. Краще було б, якби муза була у вас реальною, – зауважила я. А вона й зараз цілком реальна, – заперечив поет. Ну так, але, гадаю, її слід було б називати музою, якби ви знали її особисто, і вона вас по-справжньому надихала. Хоча в такій справі немає ніяких гарантій. Раптом ви б у ній розчарувалися. Вона могла б виявитися зовсім інакшою, ніж та, яку ви уявляєте дивлячись на світлину. Поет похитав головою. Можливо, ви і маєте рацію. Можливо, зустрівши цю жінку тепер, я б не впізнав у ній ту юну і світлу дівчину з мудрими очима і вразливою душею. Тож краще, щоб вона залишалась моєю фотомузою. Вона далека і вимр'яна, зате не стримує польоту фантазій. Крім того, ця жінка вірна мені, вона розуміє мене без слів, не завдає мені прикрещів. Але хіба ж так цікаво? Поет, здавалося, вже не чув мого запитання. Його полонили рими, він заходився швидко записувати їх у своєму нотатнику, і я йому не заважала. Увечері, коли я, як завжди, дрімала над підручником з алгебри, зателефонували батьки. Мати розпитувала мене про те, як мені живеться у дядька як працюється у його кав'ярні, які ціни на базарах, що я собі купую. Розповіла кілька пліток про мою однокласницю, яка завагітніла невідомо від кого, і про смерть старої сусідки, що ходила на милицях. У них все було по-старому. Мати вечорами плила шкарпетки і светри, переглядаючи безкінечні телепрограми, гримала на батька, який все робить не так, як вона б хотіла. А батько повертався із праці на бурмослений і тішився тільки тим, що його донька сповнить нарешті його мрію і стане економістом. Його найбільше цікавило, як просувається моє навчання. Я тяжко зітхнула, але вирішила не розчаровувати тата. Все гаразд, відказала я, що сили намагаючись надати своєму голосу без турботного жвавого тону. У математиці є навіть певні успіхи, і викладачка вважає мене доволі здібною. Батько зрадів. Навіть через слухавку я відчула, як він задоволено всміхається. А я ненавиділа себе за малодушність, нещирість, брехливість і боягузтво, та не могла нічого з собою вдіяти. Ніколи не думала, що, погодившись здійснити батькову мрію, я відчуватиму такий тягар, та докори сумління. Чи зможу я коли-небудь бути справжньою і щирою із рідним батьком? Не встигла я покласти слухавку, як знову пролунав дзвінок. Телефонував колекціонер. Я прочитав поезію твого друга. Він уже звично не привітався. І що вона вам сподобалася? нетерпляче запитала я. На іншому кінці дроту почалося зітхання. Та лановито. Хоча і трохи екзальтовано. Органічно вона не є мені близькою, але, гадаю, її можна надрукувати. Справді? Мало не вигукнула я. Так, але я не маю певності, чи є у тому сенс. Тобто, не зрозуміла я. Ви ж мені щойно сказали, що цю поезію можна надрукувати. Навіть якщо вона і побачить світ за допомогою одного божевільного мецената, який полюбляє невідомих поетів і просто не знає, що йому робити із надміром грошей, продаватися книга все одно буде дуже кепсько. Крім того, її швидко забудуть, і вона невдовзі поповнить мою колекцію. І через те, ви гадаєте, немає сенсу її публікувати? Перепитала я. Саме так, відказав колекціонер. А вам не здається, що ви помиляєтеся? Додала я, помовчавши якусь мить. Мабуть, у моєму голосі надто виразно почулися сердиті нотки, бо він розсміявся. Помиляюся? А вже ж! Якщо поезія справді варта того, щоб її надрукували, то її потрібно друкувати. І не що буде згодом. Не забудуть її чи не забудуть. Це не має ніякого значення. І ми не маємо на це впливу. Ми можемо лише допомогти цій книжці народитися. Ось що важливо, щоб вона була, навіть якщо потім і поповнить вашу колекцію, навіть якщо її прочитає лише одна однісінька людина, а не тисячі, у тому вже буде сенс. А може, для когось та книжка стане такою, що не відпускає? І хтось, узявши її до рук, раптом збагне, що чекав саме на неї. На мить запала тиша. Мені навіть здалося, що я розмовляла сама із собою, і колекціонер мене зовсім не слухав, поринувши у свої суперечливі думки. Я можу це влаштувати. Нарешті озвався він. Я ще не втратив впливу у видавництві. Там працюють мої друзі, якщо їх можна так назвати. Хоча, зазвичай, я їх так не називаю. Гадаю, з в не буде особливого клопоту. Адже та поезія чогось таки вартує. «Справді?» – знову не вигукнула я. «Тож тепер я можу йому про це розповісти?» «Я хотів би сам йому повідомити», – сказав колекціонер. «Можеш дати мені координати автора?» З тим якраз була біда, бо я не знала про поета майже нічого. Ні того, де його слід шукати, ні як його звати, ні в кого можна напитати цю інформацію. «На жаль, я не знаю». Пробурмотіла я. Але він часто буває у нашій кав'ярні. Він здебільшого там пише. Гаразд, зітхнув колекціонер. Тоді можеш повідомити йому, що знайшла видавця на його твори, і передати мій номер телефону. Якщо матимеш змогу, прийди завтра і забери течку з віршами. Завтра я працюю, тому прийду аж у понеділок. Гаразд, у котрій ти завтра йтимеш до кав'ярні? запитав Арсен. О на десяту. Тоді я чекатиму тебе кав'ярні о цій годині, сказав він, і перш ніж я встигла промовити бодай слово, поклав слухавку. Завищавши з утіхи, я підкинула до стелі підручника з алгебри, аж він мало не розлетівся на шматки, а відтак жбурнула його чим далі від очей, під письмовий стіл. Того вечора про формули і задачі не могло бути й мови. Були речі значно приємніші і значущіші, про які хотілося думати. «Цікаво», – міркувала я, – «що відчує поет, дізнавшись про все? Піднесення, збентеження, хвилювання, сум'яття?» Це ж була найбільша його мрія – надати своїй поезії життя. Мабуть, для декого у тому і полягає справжнє щастя – здійснити свою головну мрію. «Свою мрію». Того вечора я зрозуміла, яке мало не значення має випадок і гра обставин. Справді, якби не моє знайомство із диваком-колекціонером, який поцупив у мене книжку, виявився колишнім видавцем і до того ж повернувся у це місце, цього ніколи могло й не статися. І поетової книжки теж могло б не бути. Може, це знайомство Аж ніяк не слід вважати сліпим випадком? Може, сенс того, що відбувається, розкривається лише згодом? У ту мить мене ніби осяяло, і я прийняла рішення. Якщо колекціонер не наважується зробити крок, аби наблизитися до свого минулого, яке, схоже, є для нього вкрай значущим, я зроблю це замість нього. Він чекав на мене, як і обіцяв, навпроти кав'ярні. У тому самому кумедному капелюсі, в довгому плащі на опашку, тримаючи під пахвою поетову течку. Якби цих віршів було хоча б на десять більше, я б уже не читав їх. Заговорив він, коли я наблизилася, і простягнув мені течку. Жодного зайвого аркуша. Чому? – спитала я. За один вечір перечитати стільки поезії – це занадто, – відказав він. Поезію слід читати порціями, так само, як і слухати класичну музику. Але іноді вона захоплює тебе у вир так, що ти вже не можеш відірватися від неї так само, як не можеш урвати на половині слухання симфонічного твору, хоч і відчуваєш отой надмір. Ось як мистецтво може нами володіти. Він підняв капелюха, прощаючись, і швидко прийшов на протилежний бік вулиці. «А можна я прийду до вас у понеділок?» гукнула я йому в спину. Колекціонер озирнувся. «Навіщо?» запитав він. «Я хочу ще раз подивитися вашу бібліотеку», гукнула я. Він знизав плечем і, не відповівши нічого, побрів собі далі. І що це мало б означати? Непевність чи згоду? Чи що йому зовсім байдуже? Хай йому грець! Загадковіших людей аніж оцей колекціонер, мабуть, не існує у цілому світі. Поет невдаха з'явився у нашій кав'ярні лише наприкінці тижня. Він підійшов до ляди з відсутнім поглядом і, замовивши каву з коньяком, почав неї у кишенях, шукаючи грошей. Знайшов і відразу вибачався, бо їх, як виявилося, вистачило лише на горнятко кави. «Маю для вас новину», – урочисто повідомила я, наливаючи йому каву. Я напитала для вас видавця. Спершу він мовчав і пильно дивився на мене, примруживши очі, без жодних емоцій, наче не розумів, про що йдеться. А відтак знову заходився хапливо, ніж по кишенях. Перепрошую, що ви сказали? Нарешті вивернувши їх усі, перепитав поет. Мабуть, вирішив, що це йому причулося. «Я знайшла для вас видавця», – повторила я, подаючи йому течку з віршами. Він кахикнув і вп'явся у мене поглядом. «Хіба таке можливо?» – запитав, узявши течку під пахву. «Уявіть собі», – усміхнулася я. Поет голосно сьорбнув каву, все ще найминучі віри сказаному. «А то як? Я просто дала прочитати йому вашу поезію» чоловік заплющив очі і певний час отак і сидів. Я навіть злякалася, чи йому від цієї несподіваної новини раптом не стало муосно, чи він бува не знепритомніє. Але вже за мить Пет знову пронизав мене по-дитячому недовірливим поглядом. «Ви справді впевнені? Але як це вам вдалося? Я ж стільки років шукав. Мені нещастило». Просто неймовірно. А де ви його знайшли? Послухайте, а ви часом не помиляєтеся. Цей видавець справді погодився надрукувати мою поезію. Ви нічого не путаєте. Може, ви не так зрозуміли? О, так, так, ви неправильно зрозуміли. А вже ж, ви ще дуже юна і наївна, а головне, недосвідчена. Отож могли просто сприйняти бажане за дійсне. Поет невдаха зовсім розгубився. Він щось бурмотів, немов тим швидким потоком плутаних слів намагався переконати у неможливості почутого не мене, а себе. У його очах видно було сумнів. Напевно, він належав до тих людей, які навіть у очевидних речах шукають доказів їхньої очевидності. Мені було дивно, що він ні про що мене не розпитує, не спробував дізнатися хоча б якісь подробиці. напевно іноді успіх звалюється людині, мов, сніг на голову, і їй потрібен час, аби оговтатися і врешті це усвідомити. Така раптовість завжди спершу лякає. А ще цілком можливо, поет надто звик до того стану речей, в якому постійно перебував. Він надто тривалий час вважав себе невдахою, щоб так взяти і повірити, що це не так і що все може бути зовсім інакше. «Зателефонуйте і про все дізнайтеся», – проказала я, подавши йому аркуш із блокнота, де поспіхом записала номер телефону колекціонера. «Гадаю, буде краще, коли ви самі у тому переконаєтеся. Гаразд?» Спершу він уважно вглядувався у кривуваті числа, виведені моєю рукою, ніби вони могли розповісти йому щось про його імовірного видавця. А може, і щось більше. І зненацька, скочивши на рівні ноги, наче його вдарило струмом, щось невиразно пробурмотів, можливо, подякував, і притьма подався геть, навіть не добивши кави, а біля дверей мало не збих із ніг пралю. У понеділок час для мене тягся нестерпно довго. Так, зрештою, було завжди, коли я приходила на лекцію до математички. Цього разу я була неуважною. Незосередженою, мозок мій працював мляво і неохоче, ніби навмисно не бажав заглиблюватися у те, що його не цікавило. Я помилялася в обчисленнях, плутала формули і ненавиділа себе за тупість. Але що я могла вдіяти? Раз у раз крить кома зиркала на годинника і важко зітхала, подумки благаючи, щоб його стрілки крутились хоч трошки швидше. Дивлячись на математичку, я дивувалася, звідки ля у цієї жінки бралося стільки енергії, стільки захоплення, самопосвяти і цікавості до цієї нудної справи. Вона могла годинами пояснювати і безліч разів терпляче повторювати свої тлумачення, без жодного роздратування і втоми. Навпаки, це приносило їй тільки втіху. Ти, здається, сьогодні втомлена зауважила викладачка, виправляючи помилки у зошиті. Так, мабуть, пробурмотіла я почервонівши. Це через хворобу, ще не зовсім оговталася. Слід вживати вітаміни, порадила математичка. Це покращує роботу мозку. Хоча, знаєш, додала вона замить, у мене таке враження, що ти від цієї науки не маєш жодного задоволення. Впевнена, що це тобі потрібно. Може, ти маєш більші здібності до гуманітарних наук?» У відповідь я лише присоромлено опустила очі. Та що я могла сказати? Щойно за мною зачинились двері її помешкання, я вкотре відчула полегшення. Мої тортури на сьогодні закінчилися. Біля під'їзду зіткнулася з Денисом. «Ти поспішаєш?» – запитав він, поправивши свої окуляри. «Так, трохи». А що робитимеш увечері? Може, прогуляємося? Щоки його палали. На жаль, ні, пробурмотіла я, не дивлячись на нього. Сьогодні я не матиму ані жодної вільної хвилини. Бувай. Уже на вулиці я сповільнила ходу і тяжко зітхнула. Напевно, образився. Слід було по-іншому з ним розмовляти. Але як це по-іншому? А може, варто було щось пояснити? ну на це не було часу. Про такі речі не говорять поспіхом та мимохіть. І чого це я так переймаюся? Адже я справді поспішаю. Зрештою, він мав би розуміти, що у мене можуть бути важливі справи. Взагалі, до чого тут образи? Ображаються лише тюхтії». Поглянувши на годинника, я відігнала від себе хмару суперечливих думок і попрямувала у напрямку вулицю Садової, 36. Двері будинку були зачинені. Схоже, колекціонер сьогодні нікого не чекав. Минуло кілька хвилин, поки нарешті клацнув замок. Просунувши крізь напівпричинені двері голову, колекціонер насупив брови. «Ти чого прийшла?» – запитав абсолютно безцеремонно. «Я ж казала вам, що прийду», – спробувала виправдатися я. «Ви що, не хочете мене бачити?» «Гаразд», – зітхнув він. «Заходь!» На мене війнуло знайомим запахом книжок. Будинок зустрів мене привітніше, ніж його дивакувати господар, затишком і спокоєм. І навіть двері кухні рипнули, ніби гостинно припрошували увійти. Тут знову було чимало немитого посуду, що вже не поміщався в умивальнику. Стіл у хлібних крихтах та масних плямах, на підвіконні лежала купка книжок. «Схоже, вам справді просто необхідна жінка. Принаймні для того, щоб помити посуд», – пожартувала я. «А, посуд. Завжди бракує часу, щоб його помити. А головне бажання», – відказав колекціонер. «Здається, вже не залишилося жодної чистої тарілки і виделки». Він зиркнув у шафку, там була лише одна тарілка. «Бачиш, не все так погано», – промовив він захихотівши. «Що ж», – зітхнула я, – «тоді я помию вам посуд. Інакше у вас незабаром справді не залишиться жодної чистої тарілки. Відразу видно, що ти працюєш у кав'ярні», – зауважив Арсен. «От то вже ні», – заперечила я. «Не забувайте, що я працюю там не посудомийницею, а кельнеркою. І, до речі, ненавиджу мити посуд. Тоді навіщо запропонувала мені помити його?» «Навіщо змушувати себе робити те, що не любиш? Оближ?» «Ну, хоча б для того, щоб у вас був вдосталь тарілок, який ви потроху бруднитимете», – відказала я, закотивши рукава і беручись до роботи. Колекціонер важко зітхнув, усівся на підвіконня і заходився гортати котрусь із книжок, що лежали збоку. «Мабуть, мені справді потрібно навести тут лад. Це допоможе відволіктися від смутку нудьги та усіляких невельми приємних думок. Принаймні, це краще, ніж зазирати у чарку. «Ви зазирали у чарку?» – запитала я, відмивши задавнені рештки їжі з однієї тарілки і намагаючись відшкрябати наступну. «Хотів, але не зміг», – сумно всміхнувся колекціонер. «Навіть дивно. Не відчуваю жодного смаку, окрім огиди. Не вийшов би із мене пояки. На жаль». Чому, на жаль? Ну, як? Мав би полегшення, забуття і митєву втіху. Меланхолійно промовив Арсен. Добре, що ви не перетворилися на пияку. Було б дуже прикро, якби ви так себе знищили. Хіба є різниця, чим себе нищити? Алкоголем чи безмістовністю? Я нищив себе безмістовністю. На якийсь час запала мовчанка. Я домивала посуд. Він спостерігав за мною. Важко було зрозуміти його. Що стало причиною арсенового смутку і меланхолії? «Скажіть, а поет до вас телефонував?» – запитала я. «Так, ми навіть бачили з ним учора і домовилися разом поїхати до видавництва. Комедний він чоловік. Все ще не може повірити у мою пропозицію. Не то чудо якесь. Але це мені в ньому якраз і сподобалося». Це, я б сказав, ознака незіпсутості, нерозбещеності. Він сказав, що повірить лише тоді, коли побачить книжку і візьме її до рук. Що ж, якщо тільки у цьому полягає сенс його життя та щастя, нехай матиме книжку і я зроблю щось корисне. Мені доводилося готувати до друку багато книжок, які насправді не вартували цього. Тож, коли випадало надрукувати щось справді хороше, я, мов той юнак-початківець, відчував справжню гордість. Тепер ти розумієш, це ще одна причина, чому я погодився допомогти надрукувати цю книжку. Мені забаглося знову пережити ту давню забуту гордість. Тобто я піддався цій спокусі і заради власного задоволення теж. Може згодом її і не забуду, ту книжку. З книжками взагалі іноді трапляються дивні речі. Зіскочившись під віконня, він узяв під пахву книжки, що лежали обік нього, і рушив до дверей. «Ти, здається, хотіла поглянути ще раз на бібліотеку?» – запитав не обертаючись і не чекаючи відповіді. Я витерла руки об ганчірку, що нагадувала рушник, і подалася за ним. «Навіщо це тобі?» – спитав він за хвилю, отим своїм скептичним і трохи зверхнім тоном, відчиняючи двері до бібліотеки. Невже ти так любиш книжки? Люблю, сміливо відповіла я. Крім того, ви ж самі казали, що ви ними по-справжньому не володієте. Тож я маю таке саме право споглядати їх і читати, як і ви. І я, і будь-хто інший, хто цінує книжки. Це навіть несправедливо, що ви їх тут зачинили, заховавши від усього світу, і лише самі втішаєтеся ними. Несправедливо. От зуховала дівчисько. колекціонер побажливо всміхнувся, тільки мені чомусь не так вже й часто доводилося зустрічати людей, які по справжньому цінували б книжки. Так, здебільшого вони їх купують, читають, чи то з цікавості, чи то під впливом амбіцій, моди і реклами, але згодом ці книжки часто опиняються або на смітнику, або у кращому випадку. Десь у букиністичній крамниці, де їх спродають за копійки, бо люди вважають, що прочитана книжка віджила своє, ось такі вони поціновувачі книжок. Тому я правильно чинив, що крав або забирав у них їхні віджилі книжки, які вже були їм не потрібні та нецікаві, які лише займали місце на їхніх полицях, і я правильно зробив, що зачинив ці книжки тут сховавши від усього світу. Але це несправедливо, обурилася я, вважати тільки себе великим любителем книг. Якщо послухати вас, то виходить, ви єдиний, обраний, а решта книголюбів тільки те і роблять, що викидають книжки на смітники. По-моєму, це справжнісінький снобізм. А вже ж, та завдяки моєму, як ти висловилася снобізму, Пощастило врятувати стільки книжок. І це, це найважливіше. Це поборює будь-який аргумент. Я лиш важко зітхнула. Іноді Арсен був просто нестерпний. Якби я мав своє видавництво, то видавав би тільки ці вартісні, забуті книжки. Можливо, тоді б я їх врятував і повертав до життя по-справжньому, промовив він. Але постає питання. Чи мали б вони тоді таку цінність, яку мають тепер? Швидше за все – ні. Парадоксально. Приставивши драбинку, колекціонер заходився розташовувати на верхніх полицях книжки, які прихопив із кухні. Скориставшись тим, що він мене не бачить, я підійшла до полиці, куди, як пам'ятала минулого разу, він заховав шекспірівські сонети. Книжка в блакитній обкладинці була на місці. Я озирнулася. Колекціонер поволі злазив з драбинки. Ані хвилі не вагаючись, я схопила книжку і заховала її у сумочку. Серце калатало, подих збивався, щоки почервоніли. То он як почувається в злочинці-початківці. Мені навіть здалося, що колекціонерові усе відомо. Він от-от упіймає мене на крадіжці. Хотілося лише одного, чим швидше втекти, щоби врешті зітхнути із полегшенням. До речі, озвався колекціонер, ти вже прочитала ту книжку, що забрала у мене? Так, я спробувала всміхнутися, щоб позбутися ніяковості. Вже прочитала і можу вам її повернути. Тобто ви можете забрати її у дядька. Гадаю, з тим не буде ніякого клопоту. Добре погодився колекціонер. Якось я навідаюся до нього. Демонстративно зіркнувши на годинника, я сказала, що мені вже час. Арсен тільки байдуже махнув рукою. Я вибігла з будинку, остерігаючись, що колекціонер виявить крадіжку і кинеться мені на вздогін, або відібрати книжку. У голові моїй не було жодної думки, лише п'янке і шалене відчуття страху і ризику. Пронизливий вітер, що дув мені у спину, здавалося, був моїм спільником, допомагав утекти, і вузенькі вулички заплутували у своїх лабіринтах мій слід. Перехожі, що зустрічалися мені на тротуарах, зупинялися, відступали, часом відскакували вбік, даючи мені дорогу. Мабуть, у мене був надто відчайдушний вигляд. Біля під'їзду я зіткнулася з дядьком Романом. Який саме виходив з дому. Що з тобою, літко, таке враження, наче за тобою хтось женеться. У мене теж, пробурмотіла я, насилу перевівши подих. Дядько Роман засміявся, легенько скуйовдивши моє волосся. А гаразд, любитель когонит. Я щойно приготував помідоровий суп, отож не забудь поїсти. У відповідь я лише набурмосилася, мені дуже не подобалося коли зі мною поводилися немов із дитиною. Якби він тільки знав. Але поки що я вирішила нічого не розповідати дядькові, боячись, щоб він чогось не зіпсував. Адже з дорослими зазвичай саме так і трапляється, навіть якщо вони такі, як дядько Роман. Мабуть, мівчинок у колекціонеровій бібліотеці справді можна було вважати вельми чесним. Але той нечесний вчинок мав досить вагоме і поважне виправдання. Це була крадіжка заради сенсу. Адже колекціонер, викрадаючи книжки, теж чинив не надто чесно і порядно у стосунку до когось, виправдовуючись, що робиться заради своєї ідеї. Значить, мені теж не варто мучитись докорами сумління. Крім того, дізнавшись, задля якої мити я забрала у нього книжку, Колекціонер, напевне, буде мені вдячний і пробачить таку дрібничку, як викрадення книжки. Ця думка мене заспокоїла. Минуло кілька днів. Якось уранці, дочекавшись, поки дядько Роман вийде з дому, я худко зібралася і вирушила на вокзал. Осінь, що досі тільки просувалася вперед делікатними і обережними кроками, того дня, здавалося, хотіла надолужити втрачене. Небо обважніло і нависло над містом, забарвлюючи якимось металево-синюшним відтінком вулиці, будинки і обличчя дерев. Невпинно мрячило, з властивими, холодними поривами налітав вітер, мало не збиваючись ніг. Та негода мене не лякала. Звісно, то був не найкращий час для мандрів, але я була занадто нетерплячою для того, щоб відчікувати ліпшої нагоди. Я купила квиток, але мені довелося ще з добру годину сидіти у тісному і брудному залі серед розмаїтих клунків, валізок і тлуму людей. Там тхнула випарами потягів та спітнілими тілами. Щоб прогнати нудьгу і якось пришличити чекання, я витягла із сумочки шекспірівські сонети та, розгорнувши книжку, так і заклякла. Я нічого не розуміла. Довго вітріщалася на книгу, наче хотіла поглядом просвердвити у ній дирку. Це неможливо. Просто неймовірно. На форзаці книги не було жодного напису. Кілька разів я згортала і розгортала книжку, переглядала сторінки, ніби сподівалася, що напис у будь-який момент якимось чудодійним способом з'явиться знову. Я добре пам'ятала ті слова. Нехай кожен рядок кожного санету нагадує тобі про моє кохання до тебе. Як міг щезнути напис? Тієї миті це видалося мені не просто чимсь дивним, а навіть містичним. А може все просто? Може, то колекціонер його знищив? Адже існують засоби, які стирають чорнило. Але навіщо? Задля чого нищити те, з чим пов'язані такі дорогі спогади? Щоби не відчувати докорів сумління? Але тоді йому довелося б знищити книжку. А може він так учинив, щоби врешті звільнитися від минулого? Може, це ще одне з його дивацтв, яке я не могла пояснити? Розчарована, я вже готова була підвестися з лави, покинути вокзал і податися геть. Виходить, мій задум не мав жодного сенсу. Навіщо мені їхати невідомо куди, шукати Іону і як їй усе поясню, якщо книжка без пам'ятного напису, а отже, не має для неї цінності. Я уявила, як жінка ввічливо усміхнеться, здригне плечима, стримано подякує і зачинить перед моїм носом двері. Подумала: а що, якби мені спало на думку Розгорнути книжку раніше. Чи не відмовилася б я від своєї ідеї? Я не рішуче м'яла квиток у руках. Щось мене стримувало і не відпускало. Напевне, це була моя впертість. Не хотілося визнавати свою поразку. Не хотілося, щоб все обернулося саме так, як я щойно собі уявила. А може, не варто думати про найгірше, Може, для неї виявиться значущою вже сама книга, яка була для неї із тих, що не відпускають? Може, історія їхнього з Арсеном кохання для неї пов'язана не стільки із тим пауконаївним написом, як власне із сонетами Шекспіра, і це найважливіше? Зрештою, що буде, те буде. Як каже дядько Роман, іноді варто ризикувати, щоби не жалкувати про втрачений шанс. Я зіркнула на годинник і вже не зволікала, Вибігла на перон. До відправлення електрички залишалося 15 хвилин. Я заскочила у вагон, електричка рушила. Я сиділа і дивилася у вікно, за яким у мряці пропливали мокрі дерева та небо, що нагадували розмиту акварель. І почувалась так, як, мабуть, почуваються усі відчайдухи. Була сповнена рішучості та шаленства. Мені здавалося, що ніякі перешкоди не здатні мене зупинити, адже я роблю щось важливе і потрібне. Я здійснювала цю маленьку подорож задля сенсу, задля порятунку одного дивака. Заспокоєно віддалася плину від часу, який що миті, під рівномірний стукіт коліс наближав мене до моєї мети. В станції рудаки виявилася маленька будка із напіврозваленою лавкою. Суціль зписаної непристойними написами, біля якої валялося лушпиння соняшника, дощ ущух, і лише холодний вітер продовжував пронизувати вологістю. У бік станції тянувся ліс та городи, за якими вдалині біліли хати, десь перегукувалися птахи, чувся гавкіт собак та протяжне мукання корів. Повітря було напоєне запахами мокрого грунту, дерев, і гнилого листя. Вдихнувши на повні груди цей абсолютно неміський аромат, який нагадав мені про моє рідне селище, я всміхнулася, відчувши, як разом із тим чистим, вологим сільським повітрям у моїх жилах розвивається впевненість. Якийсь час я простувала вздовж колії, поки зустріла чоловіка, котрий тяг тачку з кормовим буряком. Скажіть, будь ласка, Запитала я, як мені знайти будинок шовконюків? Чоловік на мить спинився і, не дивлячись на мене, махнув у протилежний бік рукою. Туди вам треба. Он головна дорога, бачите? Там запитаєте, вам покажуть. І пішов собі далі, тягнучи тачку. Напевне, я тільки тепер зрозуміла, що заблокати у якомусь селі – це не прикрість, бо тобі завжди покажуть дорогу, і спрямують, куди треба. Село розкриває обійми і щиро приймає тебе. На відміну від міста, воно рідко буває ворожим і настороженим до чужинців. Поволі простуючи дорогою, я споглядала будинки, городи вже приготовлені до зими, людей, які позирали на мене з цікавістю, і вже зимить, відчула себе дуже затишно. Так, наче не раз бувала тут. Якась дівчинка-підліток у подертих на колінах штанцях, що гасала туди-сюди на велосипеді в компанії молодших хлопчисьок, погодилася показати мені, де мешкають шовконюки. Я ледве встигала за її транспортом. Довелося бігти добрий шмат дороги, поки нарешті дівчинка разом зі своїм ескортом зупинилася у якомусь провулку, де дорога була буквально розмита дощем. Ви б ту хату самі не знайшли, – недбало сказала моя провідниця. Мабуть, щоб скидатися на дорослу, вона зовсім непримітна. І, як виявилося, дівчинка мала рацію. Низенький будиночок буквально ховався за гілям крислатих ясенів, які, здавалося, сторожили його. Вікна були малі, з тьм'яними, немов постарілими шибами і з такими ж тьм'яними фіранками. Позаду визирав хлівець, у грязюці щось дзьобали кури, поіржавіла сітка, якою було загороджене невелике подвір'я, обросла кущами черемхи, і низенька хвіртка була майже непомітна. Здіймаючи бризки з калюш і щось весело вигукуючи, дівчинка з хлопчиками та собаками гайнула геть. Штовхнувши рихляву хвіртку, я зайшла у двір, наблизилася до хати, постукала. Двері відчинилися надто тихо і поволі. Так відчиняють їх старі люди та немічні. Замить, на порозі, мов, з'ява, постала літня жінка у хусті. Висока, худа, із втомленим лицем, поораним зморшками, з очима, в яких щось погасло чи віджило, бо вони були такими ж тьмяними, як і шиби на вікнах. Вона не зронила і слова тільки очікувально подивилася на мене, насупивши вицвілі брови. «Доброго дня», – заговорила я. «Скажіть, а тут проживає Іона. Я маю їй щось передати». Жінка швидко відступила на крок, ніби відсахнулася і пильно, якось навіть дивно зазирнула мені у вічі. Тоді сперлася на одвірок і криво посміхнулася. «А що такого ти маєш їй передати?» «Книжку від її старого приятеля», – відказала я. «Від приятеля?» «Від приятеля її дитинства». Колись вона залишила йому цю книжку на збереження. Для неї вона була дуже дорогим подарунком. Гадаю, вона пам'ятає, хоч минуло стільки часу. «А вже ж!» – втомлено зітхнула жінка. «Минуло стільки часу. Мені здалося». Що жінка не зовсім зрозуміла, про що йдеться, та й не дуже намагалася. Її очі ковзнули моїм обличчям, застигли, дивлячись додолу. Запала мовчанка, від якої я почувалася ніяково, та наче моя присутність була тут недоречною. «То можу я побачитися з Ілоною?» – не запитала я. Жінка підвела погляд, але так, поволі. Наче це коштувало їй неабияких зусиль. Ти хочеш побачитися з Іоною? перепитала вона, не ти перша про неї питаєш. Дивно. Так сьогодні про неї раптом згадали у такий звичайний день. Треба ж згадали. Як щось виявилося потрібно, то згадали. Онде? Он там її й шукай. Жінка махнула рукою на хату. Де. не зрозуміла я. Он там. повторила жінка. Ходи, я проведу городом. Так швидше. Там є стежка. Ми оминули подвір'я і хлівець і, відхиливши похилу хвіртку, вийшли на город. Вибачте, пробурмотіла я трохи розгублено. Не зрозуміла. Де саме вона живе? Куди мені потрібно йти? Он туди, туди. Все махала рукою жінка, там її знайдеш, якщо добре шукатимеш. За городами розлягалося пасовище, виблискувала великою темною плямою водойма, оточена плакучими вербами, десь за обрієм губилися безкраї поля, а обік, зникаючи удалині, видніли похилені старі хрести сільського цвинтаря. То куди ж мені йти? знову спитала я. Вон туди, поміж полями, протягла жінка. Я зовсім розгубилася. Що ця жінка має на увазі? Чи не хоче вона сказати, що Ілона? Здогад пронизав мене і на якусь мить паралізував. Тепер, ніж я оговталася і встигла промовити бедай слово, старенька нечутно пішла, покинувши мене саму. Я так і стояла посеред городів, приголомшена, не знаючи, що маю чинити. То, виходить, Ілона... Я не наважувалася промовити цього слова, навіть подумки. Немов боялася, що воно здатне зруйнувати вже сам її образ у моїй уяві. Адже там, усупереч усьому, Ілона була жива. Я поволі простувала стежкою. Спершу ноги ніби самі кудись мене вели. Думки мої були плутані і нечіткі. Я воліла взагалі ні про що не думати. Важко було окреслити те, що я почувала в ту мить. Сум'яття? Розчарування? Чи, може, відчуття втрати? Так, мабуть, почуваються, коли втрачають сокровенні мрії. Коли раптом виявляється, що якісь добрі прагнення і починання зазнають краху і стають цілком безглуздими. Найрозумніше було б повернутися і про все розпитати жінку, а не брести світ за очі. Та я не зважилася і, напевне, правильно. Адже видно було, що жінка не бажала про це говорити. Очевидно, мій вчинок зачепив її, здався їй безглуздим і недоречним. А може... Навіть завдав ще мливого болю. Я згадала її криву посмішку, коли вона без сперлася на одвірок і дивилася на мене своїм важким поглядом. Що відчуває людина, коли хтось невідомий приходить до її доньки, якої давно немає серед живих? Дивно, що та жінка нічого не спитала ні про мене, ні про Арсена. Отже, їй було нецікаво або й зовсім байдуже. Для неї це не мало вже ніякого значення. Горе знесилило її. Тож їй простіше було вказати лише, де Іона, ніж розповідати про це. І тут я згадала про колекціонера. Не потрібно йому нічого знати. Вирішила. Хай думає про Іону і вважає, що вона десь живе собі, що у неї все гаразд і книжку доведеться повернути. Можливо, той зниклий напис і був своєрідним знаком, якого я не зуміла відчитати. Моє намагання втрутитись у чуже життя і щось змінити у ньому – абсолютно марне. Мабуть, не варто було цього робити. Взагалі не варто втручатися у чиєсь життя. Ніколи. Хоча б тому, що воно тобі не належить, і ти не маєш на це права. Але ж я хотіла як краще. Я прагнула повернути людям, хай навіть на мить, їхнє минуле, щось дороге, давно втрачене і для них дорогоцінне. Прагнула повернути колекціонерові відчуття сенсу. Та чи стали б ті двоє щасливішими, чи навпаки, нещаснішими. Мене долали непевність і сумніви. Спочатку я навіть не помітила, як ноги мої повернули ліворуч від тих полів, що губилися невідомо де, і отямилася, лише спинившись біля поіржавілої старої цвинтарної брами. Я не знала, навіщо сюди прийшла, бо в ту хвилю не могла приймати жодних рішень. А може справді, сама того не усвідомлюючи, все-таки мусила знайти Іону, я втрапила до старої частини цвинтара. Запах мокрого ґрунту був тут іще густіший, аніж серед полів. Усе було поросле густим чагарником. Напіврозвалені забуті гроби-горбки, що виступали над землею. Волохаті від моху плити, похилені хрести, на яких подеколи вже неможливо було розібрати написи. І лише високі столітні дерева, що росли поміж тими могилами, здавалося їх пам'ятали. Трохи далі кущі і дерева рідшали. Звідти вже видніли впорядковані ряди могил. Там слід було і шукати. «Схоже, доведеться немало походити», – промайнула у мене думка. Адже я не знаю, коли не стало Іони. На поваленому дереві, обік стежки, де розпочиналися нові поховання, я раптом помітила згорбленого чоловіка, що сидів і м'яв у руках капелюха. Я навіть зраділа. Може, він мені допоможе? Якщо він мешкає у цьому селі, то повинен знати хоча б приблизно. Я підійшла до нього і спинилася, мов заворожена, не вірячи власним очам. Зачувши мою присутність, чоловік озирнувся і вп'яв у мене свій погляд. «Літко?» – запитав Арсен теж вражений. «Що ти тут робиш? Ви також приїхали до Іони. Запитала я не зовсім тямлячи, про що запитую. Колекціонер сумно всміхнувся, немов сам до себе. Ага, приїхав. Якийсь час ми мовчки дивилися один на одного, ніби все ще не вірили власним очам. Не вірили у цю випадкову зустріч. Я так довго шукав її могилу. Вона померла 15 років тому. Важко хворіла. Озвався Арсен. Її мати мене не впізнала, не хотіла навіть розмовляти. Здається, вона не зовсім при здоровому гвозді. Знову мовчанка. Колекціонерів погляд блукав десь аж по верхівках дерев, чи може по застиглих важких хмарах, що дрімали на прояснілому після дощу небі. Я не наважувалася заговорити, прислухалася до своїх відчуттів вдихала запахи мокрої землі і листя, що на тлі мертвих хрестів та каміння здавався особливо живим, видихав спокій і смуток. «Хочеш піти до її могили?» запитав Арсен, отямившись від задуми. Я слухняно кивнула головою, і ми пішли стежкою. Колекціонер якось дуже постарів, підняв комір плаща, запхнув капелюха під пахву, Засунув руки до кишень і згорбився, наче ніс непосилений тягар тягар смутку і правди. Скажи. заговорив він, порушивши мовчанку. Як ти тут опинилася? Ти знала про все. Це Роман тобі розповів. Ні, відказала. Я зовсім нічого не знала, та й дядько нічого не знає. Я просто приїхала віддати Іоні книжку і розповісти про вас. Ви були таким нерішучим, тож я вирішила, що... Адже ви самі казали, що вона єдина жінка, яка припала вам до вподоби. Я уявляла, що почувши про вас, вона обов'язково подала б вам через мене звісточку. Тоді ви б неодмінно з нею зустрілися. Мабуть, вам це здається наївним та безгоздим, А мені здавалося, що саме в тому і криється сенс, який ви шукали. Ви ж її кохали, правда? Я уявляла собі, що, наблизившись до свого минулого, ви врешті подолаєте у собі почуття провини, самотності і марноти, навіть якщо не будете разом, бо невідомо, як би склалася її доля, якби вона була живою. Але ж у коханні бути разом не завжди означає фізичну присутність поряд, Важливим є усвідомлення того, що ви разом. Дивно, пробурмотів колекціонер. Як усе дивно. Дівчинка намагається відкрити мені сенс. А яку книжку ти збиралася їй віддати? Ось цю, промовила я, витягши із сумки шекспірівські сонети. Колекціонер рвучко спонився. Де ти її взяла? Поцупила у вашій бібліотеці зізналася я. «Але вона вже без вашого напису». «Звісно», – зітхнув колекціонер, «бо то не та книжка». «Не та книжка?» Арсен витяг із кишені свого пальта таку самісіньку книжку, як у мене, з блакитною обкладинкою. «Ти забрала не Іонину книжку, а мою», – пояснив він. «Я подарував їй ці сонети» а згодом придбав таку саму книжку і собі, щоб, читаючи, відчувати зв'язок із нею. Але ж я бачила, як виклали її якраз на ту поличку. Іншої там, здається, не було. Пробурмотіла я, немовби виправдовуючись. Не було. Пізніше я забрав Іонину книжку до своєї кімнати, щоб мати біля себе, як її частинку. У спальні я тримаю книжки, які читаю а свою натомість поклав на полицю. Знаєш, ти маєш рацію. Важливим є вже саме усвідомлення зв'язку із дорогою тобі людиною. Так було, коли я перечитував сонети. Це вони єднали нас, поки я не втратив їх остаточно. Ми знову замокли. Під ногами шили мокре листя і прив'яла трава. На нас із байдужою понурістю дивилися христи, і невеличкі мармурові пам'ятники з фотокартками людей, яких уже не існувало. Чесно кажучи, не думала, що ви приїдете сюди, озвалася я через якийсь час. Колекціонер важко зітхнув, і я не думав. Можливо, і не приїхав би, якби не одна випадковість. Ми вже прийшли. Він наблизився до могили, над якою росла верба, і притулився до дерева. З округлого, чорно-білого фото, обрамленого сірим мармуром, до нас ледь усміхалася молода дівчина. Світле густе волосся, розділене на проділ, великі сумовиті очі. Просто неймовірно, вражено прошепотіла я. Дівчина з фотокартки поета. А вже ж, з фотокартки поета, важко прошепотів колекціонер. Цягнувши рукою у внутрішню кишеню плаща, він витяг таку ж саму, чорно-білу і трохи пожовку знайому мені фотокартку. Я лише запитально подивилася на нього, бо вже геть нічого не розуміла. Я випадково побачив це фото, сказав Арсен. Воно випало з поетового записника, коли ми були у видавництві. Дізнавшись, що я добре знав цю жінку, він віддав мені світлину тоді я і зважився її знайти. Навіть вирішив, що це якийсь знак. Але бачиш, не буває чудес, дівчинко. За все у житті доводиться платити, особливо за свої помилки, за свою байдужість, егоїзм та дурощі. Іноді жорстоко платити. Можливо, я справді міг би віднайти сенс, про який ти говорила. Навіть дивно, як ти могла це зрозуміти, не маючи життєвого досвіду, не переживши справжнього кохання, але запізно. Вже, на жаль, запізно. Я важко зітхнула і не знала, що йому на те відказати. Колекціонер конвульсивно обійняв стрункий, немов жіночий стан, стовбур верби і притулився до нього чолом. Ех, ледь чутно видихнув він за хвилю. Так тихо ніби звертався сам до себе. Не віриться, що вона там, Отак сидів би тут при ній. Знаєш, вона так вміла дивуватися, дивилася, приміром, крізь відчинене вікно у двір і дивувалася усьому як дитина і по гідному дневі, і сонцю, що ковзало шибою вікна, і блакитному небу, і прозорому повітрю, і людям, що кудись поспішали. А я ніколи не помічав нічого. Я не помічав життя. Арсен щось зашепотів, хоча слів неможливо було розчути, і лагідно погладив стовбур дерева. Наче там, у ньому, а не де інде, перебувала тепер Ілона. Я відчувала, що мені слід пити. Колекціонерові потрібно було побути на самоті зі своїми спогадами. Бувайте. Тихо сказала я, на прощання торкнувшись рукою холодного каміння пам'ятника. Арсен не відповів, тільки продовжував щось безладно шепотіти, забувши раптом про мою присутність. Я поволі простувала дистанції, і на серці у мене було важко від жалю та смутку. Мені було до болю шкода Іону, з її сумними і мудрими очима, які знала з фотокартки її безглуздо обірваного життя. Цю дивну жінку, її матір, яка збайдужила до цілого світу, світу колекціонера, його невиправданих сподівань і своїх розбитих ілюзій. Невже насправді в житті немає сенсу? Увечері, збрехавши дядькові, що погано почуваюсь, аби уникнути розмови, я зачинилася у своїй кімнаті, і провалилася у дивну апатію. І раптом чомусь згадала Дениса. Мені захотілося почути телефонний дзвінок, захотілося усе йому розповісти. Може, це дало б мені хоч якесь полегшення? Але телефон уперто мовчав. Чудес не буває, пригадала я слова колекціонера і зайшлася нестримним плачем. Новий тиждень у кав'ярні розпочався несподіваною новиною, і знову це стосувалося нашої коховарки Нельки. Її колишній кавалер швидко знайшов собі втіху. Нелька частенько бачила, як із сусідньої квартири вранці вислизає якась жінка, та, на щастя, вона вже тим не переймалася і дійшла висновку. Юрчик таки мав рацію, не довіряючи тому типові. Тим часом. У Нельки було кілька побачень із вчителем музики. Більше того, її сина дуже зацікавила його флейта. «Як я хвилювалася», – розповідала Нелька, бадьоро, чистячи картоплю. «Ти ж знаєш, який вибагливий Юрчик. Я не хотіла їх так завчасно знайомити, але мій музикант наполягав. Ти і уявити собі не можеш мого здивування». Вони так швидко знайшли спільну мову. Хоча, напевно, це й не дивно. Хіба може людина, яка пов'язана з музикою, тим більше, коли вона грає на флейті, бути поганою? Але віриш, якби навіть мій син був проти, я б на те не зважала. Я просто впевнена, що цього разу мені по-справжньому пощастило. І знаєш, Юрчик навіть захотів навчитися грати на флейті. Справді, я ще ніколи раніше не бачила Нельки такою щасливою. Мабуть, це була єдина новина, яка хоч трохи мене порадувала і, бодай, на мить розвіяла смуток. Повернувшись із села, я кілька днів поспіль телефонувала колекціонерові, та він уперто не піднімав слухавки. Я не знала, що й думати. Може, він кудись поїхав, а може, впав у депресію, а якщо з ним щось трапилося? Напевно, не потрібно було залишати його самого. Раптом він щось собі заподіяв, адже від нього можна очікувати будь-чого. Кілька разів я приходила до його будинку, кружляла подвір'ям, стукала у двері, зазирала у вікна. Та враз принишклий осамотнілий дім, наче звіря, що зненацька запало у сплячку, не виявляв жодних ознак життя. Моя уява малювала мені найгірші і найбезгвоздіші сцени, які лише можна було вигадати. Приміром, як колекціонер лежить у ванні із перерізаними венами і виріченими від жаху очима, або висить у бібліотеці з мотузкою на шиї, чи, може, лежить на канапі зі встромленим у серце ножем. Одного дня я зважилася піти до його сусідів. Постукала у двері будиночку навпроти. Привітна, огрядна молодиця повідомила мені, що пана Арсена вона не бачила вже кілька днів. Принаймні, увечері його вікна не світилися. Гадаю, він кудись поїхав, додала молодиця. Коли він кудись від'їжджає, то зачиняє геть усі вікна. Та цей аргумент мене аж ніяк не переконав. Ночами я довго не могла заснути перевертаючись з боку на бік, будуючи різні версії загадкового зникнення колекціонера, які поволі зводили мене з розуму. Врешті-решт, мені нічого не залишалося, як розповісти все дядькові. Він би мав підказати, як чинити у тому випадку. От такої, пробурмотів дядько Роман, уважно вислухавши мою історію. І усе це... «Діялося у мене за спиною, а я нічого не знав. Не думав, що ти виявишся такою авантурницею, літко. Я ж хотіла як краще», – зітхнула я. «А як тепер бути? Може слід повідомити у міліцію? Будемо сподіватися, що нічого страшного не трапилося. Я спробую щось довідатися», – відказав дядько Роман. Увесь вечір він був сумний, замислений та мовчазний. Видно, моя розповідь вплинула і на нього. А наступного дня йому таки пощастило дещо дізнатися. Поет невдаха повідомив дядькові, що колекціонер поїхав із міста, бо знайшов покупця на своє колишнє помешкання. Отож, тепер треба було лише чекати, коли Арсен нарешті приїде. Хоч очікування не зменшувало моєї напруженості. А якщо він ніколи вже не повернеться? Бувало, зринала лячна думка. Але я негайно проганяла її переконливим, як на мене, аргументом. У його будинку залишилися книжки. Він просто мусить повернутися. Тим часом дощило майже безперервно, Осінь утверджувалася все дужче, сіючи негоду, меланхолію та холод. Дні тяглися одноманітні й довгі, як сама сльота. У нашій кав'ярні на розі нічого не змінилося. Так само на обід приходив учитель музики. Як завжди з'їдав тарілку юшки. Про щось лагідно перемовлявся з Нелькою, яка, причепурившись, щоразу виходила до нього. Мов на коротеньке побачення. Кокетливо поправляючи куховарський чепчик. Він усміхався до неї новою. Замріяною усмішкою Так само за столиком біля вікна По обіді Сидів голомозий добродій І з газетою в руках Час від часу позираючи крізь шибу На перехожих молодичок І ви ще мені казали Що для вас тут немає переваг Зауважив він Якось учителеві музики Побачивши як той у котре Спорожнивши тарілку із юшкою Заграє із нелькою Жодних переваг Заперечив учитель, за кожний обід я точнісінько, як і ви, плачу гроші. Так само мало не щовечора сюди приходив столяр, частувався зі своїми приятелями пивом, а праля так само сумно зітхаючи смакувала кавою в іншому кінці зали, кидаючи в бік столяра промовисті погляди. Іноді зазирала Мірка у товаристві чоловіків які з усіх сил намагалися її розважити. Але й досі нікому з них не поталанило врятувати її від нудьги чи взмусити всміхнутися. Одного вечора, коли у нашій кав'ярні не залишилося жодного вільного місця, праля наважилася наблизитися до столяра і сісти навпроти. Та вже за мить, зовсім не тямлячи, що очинить, столяр ураз скочив на рівні і, немов ошпарний, Прихопивши кухоль з пивом, пересів до ляди. Щоки в нього палали, як охопчика. Здається, пиво у вас зовсім не свіже сьогодні. буркнув він до мене. Та ні, пиво свіжісіньке, відказала я. Тієї миті праля підвелася за столика, підійшла до столяра, який, набурмосившись, продовжував щось бубоніти собі підніс і, не зронивши слова, вихлюпнула на нього каву. Чоловік зойкнув і схопився на ноги. Ще ніколи мені не доводилося бачити його таким. Очі були вирячені, наче він щойно побачив щось таке, чого в природі не існує. Рот роззявлений, звідсторбученого живота і штанів стікали брунатні цівки кави. Довкола за столиками всі аж позамовкали. Та що це, що це діється? За що? Ви ж подивіться. «Вона збожеволіла! Вона таки не сповна розуму! Що її поганого зробив?» – вигукував спантеличений та засоромлений столяр. Завжди сумна Мірка раптом нестримно зареготала і одним духом перехилила чарку вина. Хто значить, її супутники, які пригощали й розважали її увесь вечір, тумить збагнули, що ту жінку можна було прийняти не за попадливістю, а лише вчинком. А праля нічого того вже не чула і не бачила, вискочивши геть із кав'ярні. суботу вранці, коли в нас майже не було відвідувачів, окрім якоїсь молодої панянки, що попиваючи каву, мляво гортала глянцевий журнал, я уже звично, щоб не нудьгувати, взялася за читання книжки, яку днями знайшла у дядьковій бібліотеці. Було вже близько полудня, коли на дверях таленькнув дзвоник. Він умів зеленкати по-різному. То насторожено, то весело, то стурбовано, то жваво, то байдуже, то невдоволено, то засоромлено. Іноді, за тим зеленчанням, я могла, не дивлячись на двері, вгадати, хто переступив поріг кав'ярні. Чи це Нелька, чи дядько Роман, чи Праля, чи Столяр чи отець богохульник, чи поет невдаха, чи голомозий добродій із житлової контори. Цього разу він продзеленчав із загадковою м'якістю, якось надто сором'язливо. Відірвавшись від книжки, я мало не скрикнула від несподіванки. До кав'ярні входив колекціонер. «Де ви так довго пропадали?» – вигукнула я. «Ви могли б принаймні повідомити, що кудись від'їжджаєте?» я ж хвилювалася, щодня телефонувала. Вже думала, що з вами щось трапилося. Хіба так можна? Я проходив неподалік. Подумав, може, тебе побачу, проказав він. Бажаєте кави? Запропонувала я, оговтавшись. На знак згоди він мовчки кивнув головою і сів біля ляди, поклавши біля себе капелюха. Сьогодні від Арсена його спокоєм, якоюсь внутрішньою злагодою. «То куди ви їздили? Розкажете?» – спитала я вже, готуючи йому каву по-турецьки. Колекціонер важко зітхнув. Я залагоджував справу з продажем помешкання, потім із видавництвом, а згодом усамітнився, поїхавши до незнайомого міста. Найкраще бути самотнім у чужих містах, де тебе ніхто не знає. Так ти гостріше відчуваєш себе, і зрештою починаєш розуміти. Можна булкати незнайомими вулицями, зустрічати незнайомих людей. Нікому до тебе немає діла. Ніхто тобі не заважає. Почуваєшся майже невидимкою. Мені потрібно було подумати. Багато про що подумати. А про що? Що? Неуважно перепитав Арсен, бо вже встиг поринути у свої роздуми. Про що подумати? Справді, ти мала рацію, коли казала, що несправедливо ховати книжки від усього світу. Невже? Я багато думав про Іону, Вона сказала б те саме. Ви так гадаєте? – обережно запитала я. Так, я дуже добре знав її. Вона обожнювала книжки. І її, напевне, дуже втішило б те, що я зібрав таку бібліотеку. І засмутила б водночас, бо я сховав ці книжки від усього світу. Нічого не вдієш, зітхнула я, подаючи йому горнятко з кавою. Але ж ти по-іншому вважаєш, ніж казала чи не так, спитав колекціонер, цірбнувши кави. Можеш бути зі мною відвертою. Я знову зітхнула. А вже ж. Тим колекціонуванням безперечно врятуєте книжки. Проте. З іншого боку, позбавляйте їх їхнього призначення і сенсу, бути читаними і доступними іще для когось, кому вони теж по справжньому потрібні, у вашій бібліотеці вони просто перетворюються на мертві музейні експонати, от і все. Один мій знайомий відвідувач кав'ярні якось сказав, що рятувати і повертати людям їхні духовні скарби благословенна місія, але чи рятуючи. «Ви їх повертаєте?» Арсен голосно в кави. «Я вирішив свою бібліотеку зробити доступною для тих, хто того насправді потребуватиме», сказав за хвилю. «Тобто?» «Не зрозуміла я». «А так?» «Бібліотека забутих книжок пана Арсена Словацького». «Як тобі така реклама?» «Над будинком висітиме вивіска. Ми розклиємо оголошення по місту. Можливо?» Мені вдасться зацікавити журналістів із місцевої газети. З'явиться стаття «Я не вірила власним вухам». Невже це можливо? Куди подівся той похмурий сноп та фанатик-колекціонер? У нашому місті є чимало інтелігенції. Є інститут, студенти, науковці чи просто книголюби. Вважаю, це когось зацікавить. Люди, котрим це справді буде потрібно, зможуть приходити до моєї бібліотеки і брати для читання книжки. А може, знайдуться охочі подарувати якісь свої забуті книжки чи твори невідомих авторів. Ну, звісно, все це, це буде ретельно фіксуватися. Картки для читачів і таке інше. Все як у звичайній бібліотеці. Щоправда, це буде ще не так швидко. Перед потрібно навести лад у бібліотеці. «І усе як слід продумати. Крім того, мені потрібні помічники. Допомагатимеш мені у цій справі?» «Звичайно!» – мало не вигукнула я. «Я знав, що ти мені не відмовиш», – усміхнувся колекціонер, знову сірбнувши кави. «Але дивно!» – проказала я. «Як це вам спала на думку така ідея?» «Я хочу присвятити цю справу Ілоні», – тихо відказав він. Я роблю це заради неї, заради нашого минулого. Лише в такий спосіб я можу загладити свою провину перед нею і відчути отой сенс, про який ти мені говорила. В такому разі я можу приходити і брати у вас щось для читання, все, що забажаю?» – спитала я, не приховуючи захвату. «А вже ж», – поблажливо відповів колекціонер, – «все, що забажаєш» то мить на дверях теленькнув дзвоник, і на порозі кав'ярні з'явився дядько Роман. Помітивши його, колекціонер підвівся і рушив йому назустріч. «Арсене? От несподіванка!» Засміявшись, ляснув йому попучу дядько. «Здоров будь!» «У мене до тебе є справа», – одразу заговорив колекціонер. «Я хочу забрати у тебе книжку, яка може поповнити мою колекцію і бібліотеку». Точніше, вона вже поповнила, але твоя племінниця вважає, що я повинен це узгодити з тобою. Через хвилю вони вже усамітнилися за кутнім столиком із двома чарками коньяку. Їм було про що порозмовляти. Десь по обіді до кав'ярні навідався отець-богохульник. Він привітно всміхнувся до мене і замовив собі горнятко кави. Виглядав посвіжілим, очі його блищали за взяттям. Що у вас нового? запитала я, бо, як мені здалося, саме такого запитання він і очікував. О, стільки всього, загадково примружившись, промовив отець богохульник. Днями я був у одному селі, тут поблизу, знайшов у церкві дві старі ікони. Одна з них теж була серед якогось мотлоху, який збиралися сполити а іншу постановили перемалювати якісь місцеві богомази. От я їх і забрав, а точніше, викрав. І ви на таке зважилися? Здивувалася я. Ну, звісно. Ти лише уяви собі, літко, що з ними було б. Ці невігласи геть зіпсували б їх, або і взагалі знищили. А якщо вас раптом заарештують за крадіжку? Не заарештують заспокоїв мене отець-богохульник. Для більшості оті зниклі, старі, понівечені ікони не є жодною цінністю, отож ніхто не здійматиме через них галасу. «А як ви дізналися про ті ікони?» – спитала я. «Я не знав про них», – відказав мій співрозмовник. «Тоді як ви їх знайшли?» «Випадково?» «У тому той річ, що не випадково», – сказав він. «Як же?» то був, немов якийсь внутрішній голос. Щось змусило мене поїхати у те село і зайти до тієї церкви. Я раніше тільки чув про таке. Це дар. Дар знаходити ікони, яким загрожує знищення. Я ледве можу в це повірити. Мені, такому нікчемному, негідному і грішному, випало таке призначення. Я пильно подивилася на нього. А чи не починається у нього бува та ж хвороба, що була в колекціонера книжок? Скажіть, а ви для себе збираєте ці ікони? Він усміхнувся. Для себе? А який у тому сенс? Я відвезу їх у монастир. Там один мій друг займається реставрацією старих ікон. Від нього я колись чув, що у нашому місті планують відкрити сакральний музей. Це було б чудово. От лише відчуваю знань у мене замало. Мені б трошки підшколитися. Сьогодні був у міській бібліотеці. Сподівався там знайти щось про історію ікон і іконопису. Та не надбав нічого путнього. Кажете, не знайшли нічого у бібліотеці? Перепитала я. А бачите, он того чоловіка, що сидить у кутку поряд із моїм дядьком і розмахує руками. Бачу, то що? Цілком можливо, такі книжки є у його колекції. Він невдовзі відкриє дуже цікаву бібліотеку. Бібліотеку забутих книжок. Книжок, яких уже ніхто не видає і не читає. Він довго рятував їх від знищення. Майже так, як ви рятуєте ікони. Невже? А все-таки шкода, що я не священник. Я б цього чоловіка поблагословив. Лагідним тоном промовив отець-богохульник. «Я дуже рада, що ви навернулися», – тихцем сказала я йому. Він усміхнувся майже поблажливо. Так, ніби вибачав мені мою нетактовність. А хіба я коли-небудь відвертався? Хіба коли-небудь втратив віру? Щоби бути з Богом, не обов'язково, Лідо, бути священником. Іноді ті, що у ризах, бувають занадто далекими. І від нього, і від людей. Якщо я і жалкую про щось, то лише про те, що вдавався до поятик і до міцного слівця. Але з тим безглоздям уже покінчено. У мене з'явилася справа, заради якої таки варто було поблукати манівцями. Можливо, якби не мої блукання, то я б ніколи не знайшов тієї ікони на вулиці героїв. Адже, до істини, Іноді приходиш через сумніви, протиріччя і гріховність. Його слова ще раз підтвердили мені, що навіть найбезнадійніші грішники інколи мають усі шанси перетворитися на праведників. Того вечора дядько Арсен і Роман вирішили надолужити спілкування за усі роки, які вони не бачилися. От випитого коньяку обоє були у доброму гуморі і не бажали розходитися, бо втратили відчуття часу і дійсності, довго вирішуючи, вже біля зачиненої кав'ярні, куди податися далі. Я ще ніколи не бачила, щоб у дядька Романа так блищали очі, і щоб Арсен був таким жвавим. Нарешті дядько згадав про пляшку вина, що вже надто довго, без жодної мети, стояла у його серванті і запросив колекціонера у гості. З кухні ще довго долинали їхні суперечки, нетерплячі вигуки і довгі монологи откровень. Я вирішила не заважати їм і усамітнилася у своїй кімнаті. Якийсь час сиділа у цілковитій темряві, не вмикаючи світла, споглядала відбиски вогнів на шибі, згадала Дениса і тяжко зітхнула. Дивно подумала: іноді симпатія може розвинутися зі звичайнісінької неприязні. Несподіване перетворення, уже знала з книжок, що в житті трапляються взагалі вкрай неочікувані речі, над якими ти не владний, а тепер переконалася у цьому на власному прикладі сумирний відмінник в окулярах і веснянках, який ніколи не дає списувати, тип хлопця, якого я завжди зневажала і не яким насміхалася, раптом почав мені подобатися, навіть більше. Мені нестерпно хотілося його побачити. Я згадала нашу останню розмову не потрібно було з ним так говорити хлопчаки схиблені на математиці та фізиці, зазвичай дуже вразливі особи, майже як поети. Десь я про це теж уже читала, тому він, напевно, вирішив, що я його відштовхую. Я сиділа, мляво гортала підручника з алгебри і враз мене осяяло. Математичка. Вона повинна знати номер його телефону. Довго не роздумуючи, вхопила слухавку. Вибачте за пізній дзвінок, затарабанила я. Ви б не могли мені дати номер телефону Дениса. Він позичив у мене посібник, а мені дуже потрібно. Схопивши клаптик паперу, швидко записала номер телефону. Числа ніби усміхались мені і підморхували. Вимальовували Денису ві риси обличчя. Дві шестірки – очі, два нулі окуляри, а четвірка вухо. Від тих кумедних асоціацій мені стало весело. Довгі гудки здалися мені вічністю. Аж ось нарешті хтось підняв слухавку. То була Денисова мама. Її голос звучав трохи здивовано і занепокоєно. Годинник показував доволі пізній час. І телефонувати в таку годину наче і не зовсім пристойно. Та за хвилю, на іншому кінці дроту, я почула його подих, його голос і зітхнула з полегшенням, хоча серце моє калатало мов божевільне. Сподіваюся, ти ще не спиш? Послухай, ти ж не образився на мене, правда, говорила я, вочевидь, перейнявши у колекціонера звичку не вітатися. У мене тоді справді була важлива справа, якщо хочеш. Я тобі усе поясню. Я думав, ти просто мене уникаєш, озвався Денис. Тоді, може, зустрінемося, якщо завтра ввечері ти матимеш час. Наприклад, о шостій. Так, у мене вільний тиждень. Тоді біля фонтану на площі. Біля фонтану на площі, повторила я. Мої руки, що стискали слухавку, були вологі. Мені справді часом бувало важко себе зрозуміти. І навіщо я йому телефонувала? І чому так розхвилювалася? Чому іноді наші почуття є настільки незбагненними, майже як поезія? Ніч насувалася на місто нечутно і ніжно, огортала його, немов теплою плетеною ковдрою, крізь численні петлі якої миготіло світло зірок. Стрілка годинника наближалася до півночі. Я чула у коридорі шарудіння і бурмотіння. Колекціонер взував черевики. Я уявила його кумедний старомодний капелюх, якого він одягнув на бакир. Бо у тому стані, в якому він був, Арсен міг одягнути капелюха тільки на бакир. Згодом рипнули двері і клацнув замок. Дядько Роман почував у спальню. Я причинила вікно. До кімнати вповзла прохолодна дощова вологість. Я вдихнула запах мокрого в'ялого листя. Так, либунь, пахла сама осінь. Дивлячись на нічне місто, де не те, помережене вогнями, я думала про колекціонера. Він зумів надати справі свого життя сенсу, якого раніше не бачив ні в чому. А якби цього не сталося, мабуть, отак би і вважав своє життя змарнованим і від того тільки б страждав. Я зітхнула, поглянувши на підручники, що лежали на моєму письмовому столі. Не варто. Ніколи не варто погоджуватися виконувати чужі мрії, навіть якщо вони батькові, чи ти всупереч собі, навіть з почуття обов'язку. Денис мав рацію. Це все лише обмежує і перетворює тебе на невільника, неспроможного відкритися світу і самореалізуватися. Не варто змушувати себе робити те, чого насправді ніколи не полюбиш. Не варто. Вибач, але я не зможу здійснити твою мрію. Тихо заговорила я у темряву. Ніби тато був присутнім тут біля мене у цій кімнаті. Нехай вона просто залишається твоєю. Знаєш, один мій знайомий поет вважає, що часом нездійсненні мрії дають людині більше втіхи, ніж ті, що втілилися в дійсність, бо ти продовжуєш мріяти. Тож нехай вона залишається твоєю мрією. Я не буду змушувати себе вчитися на економіста, у тому немає для мене жодного сенсу. Що я для себе бажаю? На жаль, я ще не знаю того достеменно. Я лише дуже люблю книжки, тож моє майбутнє, напевне, буде пов'язане саме з ними. Але я шукатиму себе, чуєш? Я шукатиму себе, щоби здійснити свою мрію. Свою. Сподіваюся, ти мене зрозумієш? Я зітхнула з полегкістю, відчувши себе звільненою, ніби справді поговорила з батьком. А може полегшення прийшло від усвідомлення того, що рано чи пізно ця розмова таки відбудеться в дійсності? Тепер я була того певна. Тільки тоді, коли буду відвертою та щирою, я по-справжньому наближуся до батька, адже буду такою, якою є. Я підійшла до вікна. Новий порив вітру увірвався в кімнату, і на обличчі я відчула краплинки вологи, схоже на поцілунок, на поцілунок дощу, який у цьому місті випадає частіше, ніж будь-де. А дощі, як виявилося, Таке дійсно несуть із собою переміни.